A Wingfieldi repülőiskolában annyira jó voltak oszt, hogy azt regélték, a bázis közelében lakó repülősök inkább nem mennek el egynapos eltávozásra, nehogy lemaradjanak valami ételkülönlegességről. Lehet, hogy nehéz elhinni, de nekem gyakran megfordult a fejembe, hogy a háborús idők Nagy-Britanniájában nem sok embernek volt olyan jó dolga, mint annak a marokni fiatalembernek, aki a Windsor melletti füveszsíkságon elszort fabarakkokban éldegélt. Nem, mintha francia sífek főztek volna ránk. Két őszülő idősebb férfi volt a szakács, két vászonsapkás pipázó civil, akik mosolytalanul és hallgatagon végezték a munkájukat. Azt beszélték róluk, hogy első világháborús tábori szakácsok, de bárhonnan származtak is igazi művészek voltak. Egyszerű daguk és lepények új értelmet nyertek a kezük alatt, és még a krumpliuk állaga is tökéletes volt. Ezért hatott meglepetésként, amikor a baloldali szomszédom ledobta a kanolát közben, eltolta maga elől a tányért és felnyögött. Kecskelábó asztaloknál lettünk hosszú sorban, és én közvetlenül jobbra ültem a fiatal embertől. Mi a baj? kérdeztem tőle. Nem ízlik ez a remek bundás alma? Nem a kajával van gond. Pár másodpercra kezébe temette az arcát, aztán rám emelte elkínzott tekinteté. Ma délelőtt körözéseket és emeléseket gyakoroltunk rút és kihajtotta a belemet, nem engedett egy perc megállás sem. Egyszerre az én ebédem is elveszítette az ízét. Tudtam, miről van szó. Woodham repülőfőhadnagy ugyanezt csinálta vele. Társam egy utolsó kétségbe esett pillantást vetett rám, majd maga elémerett. Egy valamiben biztos vagyok, Jim, sose lesz belőlem pilóta, Szavai megfagyasztották bennem a vért. Azt a meggyőződést fogalmazta meg, amely fokozatosan rajtam is úrá úr lett. Mintha képtelen volnék előreütni. Bármit tettem, az rossz volt. És kezdtem elveszíteni a hitemet. Mint minden társam, én is azt reméltem, hogy pilóta lesz belőlem. De minden úthem főhadnaggyal végrehajtott gyakorlat után nevetségesebbnek tűnt az az elképzelésem, hogy valaha is egyedül vezethetek egy repülőgépet és ma délután kettőkor ismét órán volt. Amikor jelentkeztem a főhadnagynál, ugyanolyan nyugodt és barátságos volt, mint mindig, egészen addig, amíg fel nem szálltunk, és el nem kezdődött az ordítozás. Nyugi, az Isten szerelmére nyugodjék már meg! Vagy nem megmondtam, hogy hozza egyenesbe a botkormány? Hát sükert maga! És végül az első kör után, amikor némi zökkenő után megálltunk a gyepem. – Elfsiralmas, egy leszállás volt. Próbálja meg újra! A második kör alatt Woodham feltűnően csendes volt, és jó lehet megkönnyebbülést kellett volna éreznem, én inkább aljósnak találtam ezt a szokatlan békességet. Ez csak egyetlen dolgot jelenthetett. Végképp eldöntötte, hogy reménytelen eset vagyok. Amikor földet értünk, rám szólt, hogy állítsam le a motort, és kimászott a vezetőülésből. Hozzá láttam, hogy kikössem magam is utána menjek, de intet, hogy még várjak. Maradjon ott, ahol van, mondta. Most fel fog szállni. Rámeredtem a repülős szemüvegen keresztül. M micsoda? Azt mondtam, hogy szálljon fel. H úgy érti, hogy egyedül? Én egyedül? Hát persze. Aztán keressem meg a barakba, ha leszállt, és begurult. Sarkon fordult, és elindult a fővöm. Vissza se nézett. Néhány perc múlva odajött hozzám egy szerelő, miközben én reszketve kuporogtam az ülésem. Kiköpött a földre, majd mélységes undorral nézett rám. Figyelj, pajtás, mondta. Ez itt egy jó gép, ami ülsz. Egyetértően bólintottam. Nos, hát nem szeretném, nem szeretném összetörve látni, érted? Értem. Vetett rám egy utolsó megvető pillantást, majd odament a propellerhez. Pániktól sújtva se felejtettem el a rutin műveleteket, amelyeket olyan alaposan belénvertek. Soha sem gondoltam, hogy egyszer még élesben lesz szükségem rájuk, de most automatikusan ellenőriztem a vezérművet, az oldalkormányt, a csűrőlapot, az emelőt. Üzemanyag be, kapcsoló ki. Szelep elzárva, majd kapcsoló be. Szelep kisé megnyitva. Kontakt! Kiáltottam. A szerelő megforgatta a légcsavart, és a motor felbőgött. Teljesen megnyitottam a szelepet, és a Tiger Mond előre lódult a gyepem. Ahogy növeltem a sebességet, előre húztam a botkormányt, hogy megemeljem a gép farkát, Majd ahogy újra visszatoltam, megszűnt a bugdácsolás, és simán felemelkedtünk a levegőbe. Magunk alatt hagyva a repülőtér végében álló hosszú barakkot. Újjongó diadalérzés szállt meg. A lehetetlen valóra vált. Fent voltam a magasba, egyedül repültem, Végre igazán én repültem. Mindeddig annyira biztos voltam a kudarcba, hogy most hatalmas megkönnyebbülés öntött el. Valójában úgy átjártam minden porcikámat, hogy hosszú ideig csak lebegtem odafönk, és magamban vigyorogtam, mint a bolond. Amikor végre magamhoz tértem, boldogan néztem le. Ideje volna most már megfordulni, de amit lefelé bámultam, kihozanított a rideg valóság. Egyetlen terep tárgyat se ismertem föl az alattam elterülő nagy tablón. És valahogy minden kisebbnek látszott a szokottnál. Kiszáradt torokkal pillantottam rá a magasságmérőre. Több mint 600 méter magasan voltam. És egyszerre velém vágott, hogy Woodham repülőfőhadnagy ordibálása nem volt értelmetlen. Okosan beszélt, jó tanácsokat adott, és abban a pillanatban, amikor először szálltam fel egyedül, mindent figyelmen kívül hagytam. Nem néztem ki magam előtt egy felhőt, nem figyeltem a mesterséges horizontot. Nem tartottam a szememet a magasságmérőm, és eltévedtem. Szörnyű érzés volt a tökéletes elszigeteltség érzése, miközben kétségbe esettem, pásztáztam a széles vidéket, egyetlen ismerős terettárgy után kutatva. Mit kell tennem ebben a helyzetben? Repüljen be egész dél amíg nem találok egy legelőt, ami elég nagy ahhoz, hogy leszállhassak. azután induljak szánalmas utamra vissza Wingfieldbe. De így tökéletes idiótaként fogok feltűnni, és még arra is kitűnő esélyeim vannak, hogy összetörjem a szerelő imádott repülőgépét, sőt, talán még magamat is. Az volt a lönnum, hogy így vagy úgy, de a repülés mindenképpen emlékezetes lesz. Furcsa dolgok történtek már néhány bajtársammal is, Sokan tengeri betegek lettek, és elhányták magukat a pilótaülésben. Az egyik belehajtott a sövénybe, egy másik az első önálló repülésén egyre csak körözött a reptér felett. Hétszer kerülte meg, mire összeszedte a bátorságát a landoláshoz, miközben az oktatója vért és szitkozódott oda lett. De még senki sem tévedt el úgy, mint most én. Senki nem tűnt el a semmibe, és tért vissza gyalogszerrel repülőgép nélkül. A rámvárosos látomása rémisztő távlatokat nyitott előtte. A szívem már majd kiugrott a helyéről, amikor messze balra megpillantottam az aszkóti lóversenypályán a tribünjének ismerős tömegét. Csak nem elsírtam magam örömömbe, arra vettem az irányt, és perceken belül már ott a teteje fölött, ahogy már annyi tettem. És odalent, mélyen alattam, és kellemetlenül gyorsan közeledve feltűnt a repülő teretővező facsöport, és azon túl a széles zöld mező fölött lobogó szélsák. De még mindig túl magasan voltam, innen soha nem tudnám időbe levinni a gépet, hogy elérjem a leszállóságot, tehát még egy kört kellett tennem. Belém hasított a küszöbön álló megszégyenülés réme. Mindenki engem fog figyelni odalentről, és páram majd jót nevetnek, hogy Harry ott több mint száz lábbal túlment a célon, és kénytelen újabb körtenni a felhők között. De is töröm én a fejem. Hiszen, hála Buthem repülő tudom én a módját, hogyan veszíthetek gyorsan a magasságomból. Ellentétes pozícióba tenni az oldalkormányt és a botkormányt. Százszor is elmondta, hogyan kell megbillenteni a szárnyat, amit most tiszta erővel megtettem, és amelynek hatására a kisgép úgy tekergett, akár egy repülő rák, és megindult lefelé, egyenesen a fák irányába. És szavamra bevált. Rohant felém a zöld liget, és mire észhez kaptam volna, már kis hiány az ágakat csúroltam. Egyenesbe hoztam a gépet, és irányt vettem a hosszú leszállósább felé. Ötven láb magasságába ráfordultam, majd fokozatosan visszahúztam a botkormányt, és már ott is voltam a föld fölött, amikor a kormánya hasamnak csapódott. A futómű épp csak megremegett, amikor érintkezésbe került a Földdel, én pedig egyenesbe tartottam a botkormányt, amíg meg nem állt a gép. Akkor begurultam, kimásztam a pilótaülésből, és elindultam a barakba. Múlthám repülő repülőfőhadnagy az asztalnál ült csészével a kezébe, és felnézett rám, amikor beléptem. Már levetette a repülőruhát, és a katona zubbont viselte a szárnyakkal, amelyekről valamennyien álmodtunk. És a hadi érdem keresztel. Á, eriott! Éppen kávézom. Velem tart? – Köszönöm, uram! Leültem, ő pedig egy csészét tolt elém. – Láttam a landolását! – mondta. – Ragyogó. Egészen ragyogó volt. Köszönöm, uram. És az a szárd millegtetést is. A szája sarga felfelé görbült. valóban jól sikerült. Mester ilyen. A kávéskanna után nyúlt, közbe folytatta. Igazából remekül csinálta Herriot. Szóló repülés, kilenc óra oktatás után. Ragyogó. <gül> De én ebbe soha, egy percig se kételkedtem. A csészén fölé tartotta a kannát. Hogy szereti a kávét? Feketén vagy fehéren?